Старіша на ворон став посеред галявини на коліна, підняв над головою руки, почав молитися. Потім ворон підвівся і по галявині прокотився його гучний голос: Братіє, вої, людіє полянські, навіче, навіче! Всі почали збиратися довкруг нього. Коли усі затихли, він став на щит, і молоді вої підняли його вгору. Братіє, родовичі, богам ми подякували за перемогу. А чим же віддячимо нашому воєводі, без якого б її не здобули? Ворон обвів поглядом притихлих воїв. Кий стояв у гурті і здивовано слухав «Куди верне старішина?» Всі мовчали Тільки позаду почулося нетерпляче «Та кажи вже сам, вороне, чого нас питаєш?» Ворон відкашлявся «Братіє, вої, гляньте до окола Скільки трупу гунського лежить на землі?» Показав рукою не нашого, як було це на широкому березі А ворожого Скількох воїв своїх найкращих Утратив сьогодні Ернак І жоден з них уже не підніме на нас шаблю Не вистрелить із лука. А хто спричинився до цього? Хіба не наш молодий воєвода? Ось він стоїть там, поряд з іншими, і радіє так само, як і всі. Радіє з перемоги, яку ми здобули завдяки його розумові, кмітливості і досвідченості. То питаю вас усіх, родовичі, чи не обрати нам у цей тривожний і важкий для всього племені нашого час, цього достойного мужа, князем нашим, Полянським Адже без князя жити не можемо А хто сьогодні достойніший серед нас бути ним? Хто сьогодні привів нас до перемоги і приведе завтра? Кий Оберемо ж його князем, щоб плем'я наше не зосталося без голови Ворон підняв угору списа потрясним, і услід за ним всі вої підняли списи і загукали. «Кия хочемо князем! Кия! Кия!» Коли Гумін трохи улігся, старішина сказав. «Підніміть князя на щит! Хай всі бачать його!» Молоді руси ураз підняли кия над головами, Стали в колі поряд з вороном. Старій, не зняв з себе за спини торбину, яку мав кожен воїн. Розв'язав її і щось дістав з неї. А коли розгорнув, всі побачили у його руках червоне корзно. Ось, братове, готував колись для себе бо хто ж з воїв не мріяв стати воєводою чи князем, а тепер з радістю вручає нашому обранцю і накинув корзно Києві на плечі. Хай наш князь носить це корзно з честю і достойністю і завжди пам'ятає, що дістав його з наших рук, щоб не загордився, щоб знав, що князь має владу Над кожним з нас А віче Має владу над князем Кий приклонив коліно вийняв успіхов меча І поцілувавши його блискуче лезо Відповів Дякую, друзі За честь За довір'я І клянусь ніколи не забувати з рук, дістав це корзно, дбатиму про плем'я, як про свій рід, а віче поважатиму, як поважаю звичаї і покон предків наших.